65. Бункер 18. Вокера вели вниз внутрішніми сходами повз кількох механіків, що заварювали вузький прохід ще одним набором крицевих пластин. Він ніс більшу частину саморобної рації у кошику для запасних деталей, який відчайдушно стискав обома руками. Старий дивився, як мікросхеми і деталі вдаряються одна об одну і пробуваються крізь юрбу механіків, що втікали від бійні на горі. Попереду йшла Шерлі, притискаючи решту деталей до грудей і тягнучи за собою дроти антени. Вокер підстрибував і перескакував на своїх старих ногах, щоб не заплутатися в них. «Уперед! Уперед!» – загорла хтось. Зчинилася штовханина. Гуркіт стрілянини за спиною неначе став гучнішим, а дощі золотавих іскор проливався на Вокера та вжалив його в лице. Він примружився і прорвався крізь сяйву. На зустріч йому продиралися кілька шахтарів у смугастих комбінезонах, які несли ще один великий лист металу. «Сюди!» – закричала Шерлі і потягла його вниз. На наступному поверсі вона поволокла Вокера вбік. бік. Він щосило намагався не відставати, але кволі ноги ледь тримали його. Поряд упав мішок із речами. Молодик із гвинтівкою озирнувся і швидко підібрав його. «Генераторна!» – сказала Шерлі, вказуючи пальцем. Туди крізь подвійні двері вже вливався потік людей. Поряд стояв Дженкінс, керуючи натовпом. Декілька людей з гвинтівками зайняли позиції біля нафтової свердловини, і балансир з противагами нерухома Завмер неначе здався ще до початку неминучої битви. «Що це?» – спитав Дженкінс, коли вони наблизилися до дверей. Він кивнув під на купу дротів, які несла Шерлі. «Це та…» «Рація, сер, кивнула вона. «О, тепер вона нам так і допоможе!» Дженкінс махнув рукою двом іншим людям, щоб ті проходили. Шерлі з Вокером посторонилися, щоб дати їм дорогу. «Сер, заведи його всередину!» – гаркнув Дженкінс, вказуючи на Вокера. «Мені не потрібно, щоб він плутався під ногами!» «Але, сер, я думаю, ви захочете це почути!» «Ну ж бо вперед!» – заволав Дженкінс до двох відсталих утікачів і помахав їм рукою підганяючи. Зовні залишилися лише механіки, які змінили гайкові ключі на гвинтівки. Вони займали позицію так упевнено, мов би вже звикли до цієї гри. Спиралися ліктями на поруча, націлювали довгі крицеві стволи в одному напрямку. «Туди або назад!» – крикнув Дженкінс Шерлі, збираючись зачиняти двері. «Ходімо!» – сказала вона Вокеру і важко зітхнула. «Сховаємося всередині!» Знетямлений Вокер послухався, думаючи про всю ту купу деталей та інструментів, які мав би забрати, про речі, що лежали на кілька поверхів вище і були тепер для нього втрачені. Може, на краще. Агов, виженіть усіх з диспетчерської! Шерлі Біла генераторною, тягнучи за собою дроти і брязкаючи алюмінієвими деталями антени, міцно скріпленими між собою. Геть! Змішана група механіків і кількох людей у жовтих комбінезонах відділу постачання покірно залишила тісну диспетчерську та приєдналася до інших, які купчилися біля поруча навколо могутньої машини, що заповнювала майже весь простір у центрі зала і давала генераторні її назву. Принаймні, гул можна було терпіти. Шерлі уявила собі, що сталося б, якби всі ці люди застрягли тут у ті дні, коли ревіння та брязки штифта і розбалансованої муфти двигуна могли позбавити їх слуху. «Так, всі геть! Геть із моєї диспетчерської!» Вона помахала кільком людям, які залишилися. Шерлі розуміла, чому Дженкінс вирішив укріпити цей поверх. У них уже не було жодної влади, крім контролю над генератором. Спровадила останнього чоловіка з кімнатки, напханої чутливими ручками, циферблатами і індикаторами, негайно перевірила рівень пального. Обидві цистерни були повнісінькі, принаймні це вони запланували як слід. Електрики вистачить на кілька тижнів, якщо все буде гаразд. Шерлі оглянула інші шкали і кнопки, досі міцно притискаючи до грудей купу дротів. «Де мені?» – Вокер підняв свій кошик. На усіх пласких поверхнях у кімнаті містилися перемикачі і всілякі штуки, на які не варто було щось ставити. Вокер, певно, це розумів. «Думаю, на підлогу!» Шерлі поклала свою ношу і пішла зачинити двері. Люди, яких вона вигнала, сумно позирали крізь віконця на кілька високих стільців у диспетчерській з климат-контролем. Шерлі на них не зважала. «У нас усе є? Усе тут?» Вокер дістав із кошика дедалі рації, поцокав язиком на перекручені дроти і перемішані мікросхеми. «Тут є електроенергія?» – спитав він, тримаючи роз'єм трансформатора. Шерлі засміялася. «Вок, ти ж розумієш, де ти зараз, так? Звісно, тут є електроенергія». Вона взяла роз'єм і під'єднала його до одного зі слотів на основній панелі керування. «У нас усе є. Ми можемо знову зібрати рацію і змусити її запрацювати. Вок, треба, щоб Дженкетс почув те, що чули ми». «Знаю». Він кивнув і покоперсався в деталях, скручуючи кілька роз'єднаних дротів. «Треба підвисити цю штуку», – кивнув на сплутану антену, яку тримала Шерлі. Жінка підняла погляд. Тут не було кроку. «Повісь отам на поруча», – порадив Вокер. «Щоб висіла прямо і щоб той дріт діставав сюди». Шерлі повернулася до дверей, тягнучи за собою дроти. «А, і дивись, щоб металеві частини не торкалися до поруча», – гукнув її у слід Вокер. Шерлі покликала кількох механіків зі своєї зміни, щоб ті допомогли їй. Щойно вони дізналися, що від них вимагається, відразу взялися до роботи. Почали розплутувати вузли, а сама Шерлі повернулася до Вокера. «За хвилину все буде готове», – повідомила вона, зачиняючи за собою двері. Дріт легко проходив між ними та оббиттям на порозі. «Думаю, все гаразд», – сказав Вокер і глянув на Шерлі. Очі в нього запали, волосся скуйовдались, а в сивій бороді блищав під. Дідько. Раптом згадав він і ляснув себе по лобі. «Немає динаміків!» Коли Вокер вилаявся, у Шерлі похолола в животі. Вона подумала, що забуло щось важливе. «Чекай тут!» – сказала жінка, вибігла і поквапилася до стійки з наушниками. Взяла одну пару, з якою тіліпався дріт. Такі використовували для комунікації між диспетчерською і обома генераторами. Тоді промчала назад повз зацікавленою одночасно налякану юрбу. Їй спало на думку, що мусила боятися так само, як і ці люди, адже справжня війна підступала щораз ближче. Але вона думала лише про голоси, які та війна перервала. Цікавість переважала страх. Як завжди. «Такі підійдуть?» Шерлі зачинила двері і показала вокери навушники. «Ідеально!» Він здивовано витріщився. Шерлі не зогледілася, як старий відрізав роз'єм дроту кусачками і почав здирати обмотку. «Добре, що тут так тихо!» Засміявся він. Шерлі також посміхнулася і лише тоді замислилася про те, що тут з біса взагалі відбувається. Що вони збиралися робити? Сидіти і гратися з дротами, поки заступники і люди з відділу безпеки ІТ не прийдуть і не витягнуть їх звідси? Вокер під'єднав наушники, і з них долинуло слабке шипіння статики. Шерлі поквапилася до нього, присіла поряд і взяла за зап'ястя, щоб зафіксувати його. Навушники у руці Вокера тремтіли. «Напевно, ти муситимеш...» Він тиснув на ручку з білими позначками, які намалював раніше. Шерлі кивнула і раптом пригадала, що забула фарбу. Взялася за ручку і уважно розглянула позначки. Як крутити?» «Ні», – Вокер зупинив жінку, коли вона почала повертати ручку до однієї з рисочок, де вони раніше ловили чиїсь голоси. «У інший бік, я мушу дізнатися, скільки…» – він кашлянув кулак. «Ми мусимо дізнатися, скільки їх тут…» Шерлі кивнула і повільно повернула ручку в бік чорної, незаповненої частини кола. Обидва затримали подих. Гудіння генератора майже було нечутно за грубими дверима та подвійною ошибкою віконця. Шерлі розглядала Вокера, обертаючи ручку. і не покидала думка, що буде з ним, коли їх подолають. Чи пошлють усіх на очищення? Чи він та ще кілька людей могли б заявити про свою непричетність? Роздуму про наслідки їхнього гніву, їхньої жаги помсти засмучували Шерлі. Її чоловік загинув, його відняли в неї. Заради чого? Люди помирають. Заради чого? Вона думала, що все могло бути інакше. Як вони всі мріяли? Можливо, то були безглузді мрії. Про реальну зміну влади, легке вирішення нерозв'язаних проблем. Тоді з нею поводилося нечесно. Але принаймні вона була в виспеці. Вона не знала справедливості, зате мала кохання. Чи могло одне замінити інше? Яка жертва була виправданою? «Трохи швидше!» – сказав Вокер, якому починала набридати тиша. Вони почули сильний тріск статики, але голосів не було. Шерлі ледь швидше прокрутила ручку. «Думаєш, антену?» – почала вона, Вокер підняв руку. Маленькі динаміки на його колінах ожили. Він помахав рукою з відставленим великим пальцем, щоб Шерлі повернулася назад. Вона послухалась і спробувала пригадати, чи далеко прокрутилась відтоді, як долинули звуки. Це були ті самі навички, які вона засвоїла в цій кімнаті – Налаштовуючи колись гуркітливий генератор. Соло? Це Джульєта. Ти мене чуєш, що в тебе там коїться? Шерлі впустила ручку. Вона побачила, як та похитнулася на спаяному дроті і упала на підлогу. У Шерлі заніміли руки, пучки поколювала. Вона озирнулася, глянула на коліна вокера, звідки раптом озвався привід, і побачила, що старий приголомшено витріщається на власні руки. Жоден із них не поворухнувся. Голос. Ім'я. Помилки бути не могло. Сльози збентеження і радості покотилися бородою Вокера і закрапили йому на коліна.